ørste Mosebok Kapitel 1. I begynnelsen skapte Gud himlenne og jorden. Nå visste jorden seg og være formløs og øde, og det var er m myrke og vandypet s overflatte. og Gudsvirksomeme kraft beveget seg framå tilbake over vannenes overflatte. Og Gud tog til at si. La det bli lys. Da ble det lyss. Deretter så Gud at lyset var godt, og Gud forårsaket et skille mellom lyset og mørket. Og Gud begynte å kalle lyset dag, men mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen første dag. Og Gud sa videre, «La det bli et utstrakt rum mitt i vannene, og la det finne sted en avtskillelse mellom vannene og vannene.» Så gikk Gud i gang med å danne det utstrakte rom og gå danne et skille mellom vannene som skulle være under det utstrakte rom og vannene som skulle være over det utstrakte rom. Og slik ble det. Og Gud begynte å kalle det utstrakte rom himmel. Og det ble kveld, og det ble morgen andre dag. Og Gud sa videre, «La vannene under himmelene samles på ett sted.» og la det tørre land komme til syne. Og slik ble det. Og Gud begynte å kalle det tørre land jord, men samlingen av vannene kalte han hav. Og Gud så at det var godt. Og Gud sa videre, La jorden få gress til å skyte opp, planter som setter frø, frukttrær som etter sine slag bærer frukt med frø i på jorden. Og slik ble det. Og jorden bynt å bære fram gress, planter som setter frø etter deres slag, og trær som bærer frukt med frø i etter deres slag. Og Gud så at det var godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, tredje dag. Og Gud sa videre, «La det bli lyshilder i himmelenes utstrakte rom til å danne et skille mellom dagen og natten, og de skal tjene som tegn.» og til å avmerke tidsperioder, og til å avmerke dager og år. Og de skal tjene som lyshilder i himlenes utstrakte rom til å lyse på jorden. Og slik ble det. Og Gud gikk i gang med å de to store lyshilder, den største lyskilden til å ha herdem over dagen, og den minste lyskilden til å ha herdem over natten, og like så stjernene. Slik satte Gud dem i himmelenes utstrakte rum til å lyse på jorden, og til å herske om dagen og om natten, og til å danne et skille mellom lyse og mørke. Og Gud så at det var gott. Og det ble kveld, og det ble morgen fjerde dag. Og Gud sa videre, La det i vannene vrimle fram en vrimmel av levende sjeler, og la flygende skapninger fly over jorden i himmelenes utstrakte rum. Og Gud gikk i gang med å skape de store havehyrene, og hver levende sjel som beveger seg omkring, og som vrimlet fram i vannet etter deres slag, og hver vinget flygende skapning etter dens slag. Og Gud så at det var godt. Dermed velsignet Gud dem og sa, «Vær fruktbare og bli mange, og fyll vannene i habasengene, og la de flygende skapninger bli mange på jorden.» og det ble kveld, og det ble morgen, femte dag. Og Gud sa videre, «La jorden frambringe levende sjeler etter deres slag, husdyr og andre dyr som beveger seg, og jordens ville dyr etter deres slag.» Og slik ble det. Og Gud gikk i gang med å danne jordens ville dyr etter deres slag, og husdyrene etter deres slag. Og hvert dyr som beveger seg på jorden, etter dett slag. Og Gud så at det var godt. Og Gud sa videre, «La oss danne mennesker i vårt bilde, i vår likhet, og la dem rå over havets fisk og himmelenes flygende skapninger og husdyrene og hele jorden og hvert dyr som beveger seg og rører sig på jorden.» Og Gud gikk i gang med å skape mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Så velsignet Gud dem, og Gud sa til dem, Vær fruktbare, og bli mange, og fyll jorden, og legg den under dere, og rå over havets fisk, og himmelenes flygende skapninger, og vær levende skapning som beveger seg på jorden. Og Gud sa videre, Se, jeg har gitt dere alle planter som setter frø på hele jordens overflate, og hvert tre som bærer trefrukt med frø i, det skal tjene til føde for dere. Og til alle jordens ville dyr, og alle himmelens flygende skapninger, og alt som beveger seg på jorden, alt som det er liv som en sjel i, har jeg gitt alle grønne planter til føde. Og slik ble det. Deretter så Gud på alt han hadde dannet, og se, det var meget godt. Og det ble kveld, og det ble morgen sjette dag.